Sziasztok! Ez itt a Clickplay 51. adása. Én Neurotik vagyok, és itt vannak velem a sarácok. Hello, Michael! És Csighez, sziasztok! Ja, helyzet. Srácok. Hát most... most igen. igen. Most úgy kezdtem-e beszélgetni, mintha már nem egy órája itt beszélgetnénk. Így van. Még csak háromnegyed órája. Erre találkoztunk. Hello, hello. És hogyha a Winchester új akarja, meg a Windows, akkor fogunk is találkozni majd, így a Igen. többi hallgatóval is. Igen, mert rögzítésre kerül az adás. Bármilyen meglepő ez. És most fura ilyen beszélgetés után egy listára nézni és elkezdeni, úgyhogy is ja, kezdem! A múltkori adásban beszéltük erről az XCOM-ról, amit még ebbe a listás dologba. Nem tudom, mindenkinek megvan-e a top 3-as listában top te, te igen. mondtad. Igen. igen, igen. És az xcom én felhoztam még a régi verziót, és így rá is néztem utána a Steam-en, hogy ez még ugye abban a korszakban volt meg nekem ez a játék, amikor hát valódi játékot még csak képen sem láttunk. Így, így. Úgyhogy most sikerült is megvennem valami másféle óróért az xcom -ot. és ennek kapcsán találtam egy érdekes programot. Ugye a régi játékoknál szokott probléma lenni néha, hogy Hát, egy az, hogy azért nem fut. Vagy rosszul fut, vagy valami probléma van, vagy egy mondjuk 20 éves játék már nem fut úgy a mostani PC n az embernek, ahogy az kéne, ilyen Dosbox kell hozzá, meg, meg egyéb dolgok, vagy még azzal sem. Most találtam egy ilyen Open XCOM nevű programot, aminek az, ez ilyen mod lenne magához az XCOMhoz. És ennek az a lényege, hogy szükség van rá a játék eredeti fájaihoz. Tehát ez nem egy ilyen ingyen letöltöd és játszol XCOM, bár hogy honnan szerezted meg a játék eredeti fájait, azt fírtatja, gondolom maga a program. Viszont ha azok megvannak, akkor elindíted ezt a programot, feltelepül és egy egész korrekt kis környezetet ad az xcom ahol ilyen modokat tudsz bekattintani magadnak, van nem tudom hányában ilyen lokalizáció hozzá. És olyan dolgokat be lehet állítani például, az egész játékteret, ugye ez egy ilyen régi öklömnyi pixeles játék, és be tudod állítani, hogy az egész játékteret te látod a monitorodon. Konkrétan csak annyira kicsi a kezelő felület, mert azt is a, ilyen picire, hogy úgy, úgy játszhatatlan, de így mondom, marahogy meg van csinálva. Úgyhogy úgy fut a játék most a, mostani pc men mint, mint anó még régen, tehát teljesen ugyanaz az élmény. Ugye pár dolgot azért változtattak rajta, például tehát játékmenetbeli változások is vannak. Ja, hogy Tehát... ennyire bele nyúltak így. Igen, ennyire, ennyire. Tehát, hogy ez nagyon durva. Tehát olyat megcsináltak benne, hogy amikor egy csapatot viszel játszani, mondjuk ez lehet, hogy, a, lehet, hogy az iszkomnak magának a frissítése volt. Tehát nekem egy olyan verzió volt meg, Be ez nem így működött. Lehet, hogy nem a mód csinálja. De arra emlékszem, hogy amikor egy csapatot oda valahova, vagy szálljanak le, akkor, akkor lehet, hogy kihoztam fegyvereket. Na most már a bázison ki tudod osztani a csapatnak a cuccokat. De most azon gondolkozom, hogy tényleg ez a játéknak lenne a frissítése, hogy nem. mert mintha a modnak az oldalán láttam ezeket a dolgokat, hogy itt miket tud pluszba. Te nagyon jó. Nagyon jól össze van rakva, és ilyen szűrőket tudsz rátenni. Tehát még olyan szűrőt is rátehetsz, mintha valami régi, nem tudom, csöves monitorod lenne, ilyen, ilyen furcsa csíkozással tudod. Dehát ilyen ilyeneket beleraktak. Ezt sose értettem ezeket minek beletenni, tehát hogy volt egy régi technika, amit akkor mindenki utált, bejött az új, és mindenki szereti, de beteszik még a réginek a kinézetét, mert hát, ha valaki. Hát, annyira retro tudod. Ha, Valakinek de. lehet vissza az emlékek, hogy jó, emlékszem, amikor ilyen szarmalitra nyomtam. Igen, be tudom állítani, látod hát, milyen szar? Tényleg ugyanolyan szar, akkor játszunk ki így. Így, van, így Nem viszem el ezt a, a jelenetet. A nosztalgia jó. Nagy úr. Viszont az nagyon jó, azt, azt, azt be is állítottam rajta, hogy amikor a csapattal lenn mászkálsz és körökre osztott részen nyomkodod a kis lövéseket, hogy lövöldözzenek. ott uh, én beállítottam, hogy duplázza meg a, a méretét a, a dolognak. Tehát, hogy uh, nem olyan öklömnyi pixelekkel kell játszani, mint annó, hanem egy kicsit nagyobb, ami így igazán sokkal barátibb szerintem most nem folyatja ki a szemedet egyszerre. Hát, nem, nem, Meg ugye többet látsz a játéktérből is. Teljesen. Úgyhogy nem az kell, hogy szkorolgassz össze-vissza, mint a hülye, hogy lásd, hogy mit már vannak a micsodák, hanem így teljesen, teljesen jó most is. Úgyhogy ezt tudom ajánlani mindenkinek. A link ott lesz majd a show nézzétek meg. Ja, hát nagyjából ennyi erről. És egyébként hát, hogy fogok játszani ezzel a játékkal, mert hogy nem úgy vettem meg, hogy ezzel én majd mindenképpen akarok játszani, csak hogy megvegyem, De hogy így belenéztem, így elkezdtem vele tolni, úgyhogy még most is. Ez a játék jól öregedett. Hát öregedett. Régen még olyan játékokat csináltak, ami, ami még no? akár most is jó. Nem ne menjünk ebbe bele. Régen minden jó volt. Igen, igen. Pedig jobb volt. Nem volt jobb, Na ez, nem mindegy. Ez nem viszont abból, tényleg, most ugyanolyan jó, mint régen. Ez a, ez a skálázos dolog, hogy Full HD-ra teszik a régieket. Ez emlékszem minden játékna probléma, hogy akkor a kezelőfelület, meg, a, meg a, az írás az egyszerűen annyira összemegy, hogy szinte érzékelhetetlen. Hát itt magában ebben a modban át tudod állítani, hogy Full HD legyen a, a felbontása. azt lenne jó, hogyha külön tudnád de állítani a, a HD-t is. Tehát, hogy, Aha. hogy azt ne nyomja annyira összetudod. Fú, szerintem azt itt nem lehet. Bár lehet, hogy én néztem be valamit, és még ezt is lehet, de szerintem azt nem. Mert akkor úgy, úgy lenne az igazi, és akkor mondjuk beállított teljesen full HD-ra, hogy ne legyen semmilyen pixeles, meg minden, és akkor mellé még De a ez a játék úgy nem néz ki. Tehát most kipróbáltam azt is i poénból, hogy, hogy tényleg beraktam, hogy az egész játéktér látszódjon, és akkor ilyen tök. Nem azt mondom, hogy full HD az egész, tehát hogy a nagy pix, öklönnyi pixelekből úgy kirakja ki az egészet, hogy, hogy teljesen, nem tudom, az egész tök jól néz ki. Tehát nem ez, igazából, nem ez a játék. De úgy nem is volt jó. Maradnak. Nézed ki jó. Igazából ugyanakkorák maradnak ezek, csak ugye az az öt pixeles karakter, az a full HD-nál, ahogy látod. Igen, <gül> van, igen, így igen. Van. Az úgy nem egy, nem egy jó dolog. Viszont a, mondom, a kétszeresen nagyítás, az a teljesen korrekt. Tehát még jól is néz ki, és, és játszható is. Teljesen jó. Megcsinálhatnák ezt a játékot az UX-com-nak a motorjával. Ilyen bot, jó jön lenne. Jön De ez Le, Lehet, hogy is. van amúgy. Ez, ez jó lenne. Hát nem hiszem. Bár mondjuk van az x hoz mod, azt tudom. Nem is tudom, mi a címe, annak is valami külön címe van. De lehet, hogy utána kéne néznem. Hát, ha azt tudja, neked. Bár nem tudom. De annyi mindent kimaradt az új x ból ami a régióból volt, hogy ezt egy modba beletenni, az, az nem. Hát, majd, is lehet a, munka. A, majd lehet a következőbe. következő új XCOM-ba ott már kicsit. Hát a kettőbe se tettek bele szerintem. De nem, úgy Ami most jön. Ami majd most jön. Van már bejelentve új? Hát még csak nem utaltak nem nem rá, hogy állítólag nem a, kettő a, is még a tenger, ez jön, hogy a tenger jönnek majd. Ja, hogy azt is földolgozzák? Hogy azt dolgozzák fel Hát szerintem most. is lebutított lesz. Nagyon. Hát lehet. De már ezeket a nagyon komplex dolgokat nem merik meglépni a fejlesztők. Igen. Igen, igen. Hát ha megnézed a battlefield is, és akár is köthetünk egy témán, amit most fogok felírni. <laughs> Akkor írd fel gyorsan, hogy át tudjuk kötni. <laughs> így van Így van nem pötyög elég gyorsan, nem úgy hallom. Halkan kell. <gül> Oké, okay. befötyögtem. Egyébként, hogy ilyen nagyon gyorsan át tudja kötni, hogy a, a Battlefield-et... De mi a fele van? E nem le te Nem. Igen. Nem. Azt írja, hogy nincs internetkapcsolatom a, a weboldal. Ezt, ezt kezdte el nekem hazudni. A Windows 10 az és az AMD kártyák nagyon jók együtt, azt hallottam. Jó azért, Lehet, el. hogy tényleg nincs neted. <gül> Ó, basszus. Kiléptetett az oldal valamiért. De akkor nekünk sincs, ha miért beszélgetünk, mert akkor mi <gül> lanom vagyunk, nem? <gül> jó. Valamiért kiléptetett a Super akkor felírom Na, most már itt Felírtam. vagy. Felírtam. Itt, itt, vagyok. itt vagyok, itt vagyok. De még nem írtad föl. Na, szóval az Electronic Arts bejelentette, <gül> hogy az elkövetkezendő 1 két három évbe talán nem lesz új Battlefield. Mert ő, ő helyette a Battlefront? Igen, Battlefront meg lesz. <gül> és <gül> uh, ugye ez arra jutott eszembe, hogy mennyire lebutítottak mostanában a játékok, és hát az új Battlefield egy is egy egyszerűsített Battlefield. A Battlefront az egy még egyszerűsítettebb Battlefield. Igen. És ezek utána annyira leegyszerűsítik, hogy már nem jön ki. <gül> Több. Jó, Battlefront az lesz. Pedig szerintem amúgy a bonyolultabb Betlő is van, van húzó ereje, sőt még jobb. Tehát nem, nem is az, hogy bonyolultnak kell lenni, hanem hogy a tartalomba többet Igen. adnak. Tehát a BF4-ben meg a 3 még most is van olyan, hogy még csak most oldott föl, aztán mikor mikori játékok. <gül> Így van. It, itt, meg, itt meg nem tudom, 50-60 óra is megvan minden, és utána már mi, miért hát játsz? Hát az a hogy nem, nem, nem nincs 50-60 órával meg minden, mert a tartalom hiányát úgy oldották meg, hogy sokáig eltartson kimulokkolni, hogy nagyon lassan kapsz dolgokat benne. Igen. De amúgy a játék marha jó, tehát én ma is játszottam a Battlefield És tök jól működik minden, csak annyira nincsen benne változatosság, hogy ez Jó, de első világháború, ezzel már sírtunk sokat, hogy ott nem volt sok fegyver, hát nem lehet betölteni a szuperlézer fegyvert, mert ott nem volt. Igen, igen. Hát mondjuk ezeknek a fegyvereknek is a nagy része csak prototípus volt. Tehát hogyha, ha valóban olyan fegyvereket tennének bele, amik, amik tényleg megjelentek, lehet, hogy még kevesebb lenne, mint most. Hát amúgy lennének ott dolgok. Hát azért az első világháborúban még elég durva izé volt a hadviselés. Tehát ott még nem voltak ezt, hogy jaj, gyorsan nője meg, ne okozzon szenvedést. Ja, hát a... tud voltak ilyen szegbelövők, meg ilyenek, amit telenyomta nyomta, repesszel az emberkét. Ja, és az, az itt mondták, hogy a, az volt nekik a legnagyobb gondjuk, hogy ugye a, az első világháború idején még automata fegyverek nem nagyon voltak, és, és próbáltak betenni, de közben, hogy ne is legyen annyira sok, meg, meg ilyenek, meg ugye rengetegszer volt olyan, hogy beragadta a, a golyó a fegyverbe, meg ilyenek, és hogy ezt is le lehetett volna szimulálni a játékba. Hogy hát csak akkor legyen. Megint az lenne, hogy sírna a sok vér Istvánka, hogy... Hát igen. Én is sírnék. <gül> nem nem van az ember az elszokva, hogy beragad a fegyverről. Hát de úgy realistább előni. lenne. Vagy lenne hát... két játékmód, az Realist, hát gondol, ilyen... de... realista, hardcore, mint mondjuk a kódba is van hardcore, hát, meg casual is, és akkor igen. még meg lehetne oldani. Hát az mondjuk igaz. De ugye képzeld el, hogyha <coughs> minden fegyverlövésnél egy ilyen dobókockával dobna a gép, és akkor hát <gül> te most nem lőttél sajnálom, csak meghalsz. Hát ez így volt, igen, Lát, ez így volt, igen. Látod, hogy tehát hogy ha a fegyvert beragad, akkor az baszhatod. Mondjuk ennek az lenne a következmény, hogy mindenki közelharci fegyverekkel rohangálna fel alá, mert nem mernének lőni. De <tos> gránátokat dobálnának. Ja, az lenne ragad be. Ja. Na jó, szerintem elég ennyi. Igen, ez hát így... Na hát igen, vég, végre én is ki tudtam próbálni a Batman Teltél változatát. Angolul. Ugyanis steam is ingyenes lett az első epizód. És is bármilyen meglepő, itt, itt tud angolul. Úgyhogy, úgyhogy most, most egy kicsit inkább arra felé hajlok, hogy csak a Microsoft kapja be. De egyébként a másik is tud, csak nem gondolta róla, hogy te is? Hát, hát. igen, tehát ilyen ilyen arab, arab Hogyak, amilyen nyelven. Amilyen szak, szakállat van néha? Ezt, nem, nem ezt akartam mondani, hogy <gül> a lehet be volt nyomva a webkamera és, és egy Lehet, az még lefigyelt, azt mondja, jó, hát ez arab az. Igen. Ezek szerint a Microsoft figyel minket, és a szakál alapján dönti el, hogy milyen nyelvet rakjon <gül> be neked a játék. Akkor nekem ezért volt francia, amikor bajszom volt. Jó, van, most már értem. <gül> Ennyi, kész. Na, meg Pierre, odafigyelj, <gül> Na, hát a szóval kipróbáltam. Igazából sokat nem játszottam vele, mert hát ugye itt nem tudom már, ennél a játéknál volt a motortsere, nem? Itt kaptam meg az újat. Igen. És hát grafikailag jó, szebb, mint az előzőek egy picit. Viszont egy optimalizálatlan szar. Pedig, mint twitteres visszajelzésekből megkaptam, hogy a héten volt állítólag egy patch hozzá, ráadásul, de tehát mondjuk úgy, hogy a, a játszhatóság határán lebeg a gépemmel a játék, és ráadásul vicces volt, tehát ugye alapból full hd indult, ugye kettő darab beállítási lehetőség van, tehát vagy best quality, vagy best performance, tehát soha semmi másban nem tudsz belenyúlni. Ezt imádom az összes ilyen játékban. van, akkor legyen a performance, és full HD-ban néha úgy be, FPS droppok ezerrel, akkor, tehát lag is volt, tehát ugye teltél játék, itt időre meg kell nyomni gombokat, hogy úgy csináld meg a dolgokat, ahogy kell, és hát az így, így mondjuk úgy, hogy gyakran nem sikerült. Hávon lentebb veszük a felbontást. Aha. És így kokrán hófehér képernyő, és így semmi. Hát az úgy király. ez az a Batman télen. <gül> igen, igen, igen. Az éjszakában. És várjál, az a viccet, hogy a kontrollal al kilőttem, és utána már nem indult el. Tehát mindig ilyen hófehér képernyő volt. Mm. És így küzdöttem vele egy darabig, és hát ilyen utolsó elkeseredésemben nyomtam neki egy alt-entert, és így kiszedte a full screen módból, és csak ablakban volt hajlandó futni. De így is játszottam vele egy kicsit, ugyanúgy akadt, Úgyhogy, úgyhogy igazából egy ilyen 20 percet, ha beletoltam a játékba, úgyhogy érdemileg sokat nem tudok róla beszélni. Annyira nem tetszett meg ez alatt a 20 perc alatt. Tehát így, így, így, így betmenkedni annyira... Hát nem tudom, igazából egyelőre ez a, ez a harc, meg mit tudom én, nem, nem, nem ennyire, ennyire nem illik a telté játékokhoz szerintem. Tehát lehet, hogy... Tehát hogy mondjam, tehát végig játszanám, mert érdekel, de, de viszont úgy nem azért játszanám végig, hogy hú, ez, ez most akarom, mert kurva jó, hanem, hanem csak így a sztori miatt. Még a sztori az mindig tehetélbe erős volt, vagy hát Igen, a, amelyik csak elé játszottam legalábbis. Csak itt úgy játékélményre annyira nekem nem adott sokat, vagy, vagy nem úgy adta, hogy tehát mindig kell kellett itt célozgatni a izével a kis kampós lövős bigyóval, meg meg a better angle, meg, meg a harc is, tehát olyan, hogy ugye, mit jobbra-balra nyíl, ide húzd az egeret. most Ebetű, shift, Ugye bejöttek az ilyen kombók, tehát shift-e, shift-q. Oh, már nem tudok mit kitalálni, basszus. Na most már lassan, akkor a teleté játékokhoz is gamer billentyűzet kell, mert három gomb után lelesípol. <gül> hogy a külterbe mm. be kombó? Olyan... volt, tehát ilyen, ilyen hogy a shift-e, meg a shift-q, az többször is előfordult. Én tutibe fogom húzni szerintem ilyen 5 dollár környékén. És a, a... Egy, egy akció keretében szerintem én is száz százalék, hogy befogom húzni. De, de egyelőre még nem érzem azt, hogy Tehát ne, nem az a must buy kategória, mm -hmm. mint, mondjuk, egy, mint ha mondjuk jönne egy season 3 a Walking Dead-ből. Az is jön amúgy. De most de még miért átkötnénk a többire, venni. még átkötnénk a többire, még a Batmanhez kapcsolatban csak annyit írok, hogy, vagy annyit mondok, hogy ö, én is olvastam ezt a pecset, és az a röhely, hogy, hogy performance pecsnek mondja, tehát hogy, hogy a teljesítményen javít. Tehát akkor, hogyha neked most akad, akkor milyen lehetett ez a folt előtt? Ezekor tehát még mondom, lehet, hogy még van, teljesen jól megy, csak olyan masszív FPS droppok -ok vannak benne, hogy így beszarás. Hm. Tehát mondjuk jó a story egyelőre. Jó, hát semmit nem tudok belőle, de ugye abban az időben játszódik, amikor még hárvident így indul a, a választáson. Ugye a macska nő ellopja az adatokat, ugye ez benne volt a filmben is, tehát valahol itt körül vesszük majd fel a fornalat. Én mindenképpen be fogom húzni, mert én imádom a Batman univerzumot az egész, én meg is, a teltét is. is szeretem. Bár mondjuk ez a, ez a kombos dolog ez annyira nekem nem színpia, amit most elmondtál, mert nekem már a, az előző játékokban is egy-kétszer sok volt, tehát, a, tehát ilyen marhaságokat beletesznek. Hát meg meglátjuk. kíváncsiok Xbox el, hogy oldják meg a kombot. Gondolom az RB-vel, meg az RT-vel, meg az ilyen marhasságokkal. Jaj, jaj, hát még ugye itt is voltak ilyenek, hogy egyszer kellett megnyomni így, így a hogy voltak, hogy kellett jobbra-balra, hogy kellett ilyen AD-t egyszerre, és akkor úgy ütötte ki meg. Tehát elég sok ilyen kombózós volt benne. Hm. Hát kell a gombokat. Így van. És ha már teltél, és ha már teltél, akkor így egy picit bátorkodtam átrendezni ezt a listát. Helyes. Ugyanis... Mint itt hírül adták, nekünk egészen pontosan három napja jövőre fog jönni egy Guardians of the Galaxy The Telltale Series. Na, arra még kíváncsi leszek. Ami nálam instant, instant buy. Na azért egyszer még álljunk vissza, mert a jó, is jó, így jó, volt, jó, aztán is Isten nem úgy lett. Tehát azért... Jó, hát mondjuk nem, tudom, mondjuk, jó, hát a Guardians of the galaxy jobban csípem. Én igen, a batman jobban szeretem, de amit az elején mondtak, tehát én az Arkham Knightot is azután vettem meg, hogy már nagyjából rendbe rakták a grafikai motort. Tehát én, én, én nekem a kedvenc szuperhősöm a Batman. És nagyon sajnálom, hogy mostanában minden játék így jön ki, hogy, hogy rossz nézni. De mondjuk erre kíváncsi leszek, igen. És mondjuk innen már beszéltük is, azt hiszem korábban még, még Facebookon talán ott beszélgettünk, uh -huh. hogy, hogy innen, hogy meg lesz a Marvel, meg minden, innen csak egy lépés, a Star Wars és a többi olyan, A többi ami... marvel Igen Úgyhogy... Én nem ja, tudom, hogy Teltélnél, a a hányan, hányan dolgoznak a Teltélnél, most komolyan. Tehát, hogy, hogy ezek egyszerre csinálnak három-négy játékot, és azokat szezonálisan folytatják folyamat, és akkor mellé mindig hozzák be az új címeket. Nem tudom, hát lehetnek egy öt, 500 millióan vagy nem tudom. <gül> Mondjuk, nem, hát igazából, ha megnézed, akkor annyira nagy csapat nem kell, mert igazából csak át kell szkinezni. Igen, hát meg azért a story meg, meg a rendezés, Jó, és hát meg persze, ilyenek. Jó, persze, az de az megint más. Ja, igen, igen, igen. De ak akkor is kicsit durva. Maga a játék alapvetően nem változik olyan sokat. Szerint, vagyis, hát most ugye a Batman-nél változott, csak nem igen. a jó irányba. Lehet, hogy visszaváltanak, hát, mert kicsit, kicsit még utána néznek. De milyen érdekes, hogy a Telltale Games, senki nem cseszteti azért, mert ugyanolyanokat gyárt, vagy hasonlókat, mert mindegyik minőségi a maga nemében. Igen, meg jó, mindegyik az... a storyról szól. Hát, igen, dolog, mindegyik egyik a most, szól. Mindig, meg... mindig a sorozat viszi félted, Tehát végül, hát, ha nagyon úgy akarjuk venni, akkor majdnem olyan inkább, mint egy TV csatorna. Igen, igen. igazából közelebb, közelebb vannak az ő játékaik a filmélményhez szerintem. Igen, igen. Igen. Mondjuk régen is voltak ilyen játékok, amiben sok beleszólásod nem volt, de, de most ezt, ezt ők hozták vissza a köztudatba jobban. Tehát most... hát mondjuk ez, ez a döntés alapú előadás meg ha most, ha úgy veszitek, akkor ők gyártják jelen pillanatban a nagybetűs modern kalandjátékokat, mert ezeket végül is mondhatjuk azoknak. Végül is csak igen, ugye, igen, Csak ugye kevesebb az interakció, mint régen, meg nem kell pixelvadászatot rendezni minden képernyőn. Hát, ez valahogyan befogadható. Ó, én is visszasírom. Uh, be kéne fejeznem a, a Dave the TNT-ot, amit elkezdtem játszani, és tök jó. Csak ezt a pixelvadászatot én is kezdem néha. Hány, hely, hány helyen akadtál meg? Ú. Uh. Volt egy, ahol nagyon megakadtam, mert hogy nem tudtam, hogy fel lehet menni az emeletre. Mert hogy ott áll egy őr. És így az őr elmondja, hogy az órához nem nyúlhatsz, mert én itt vagyok, és itt állok. De hát úgy néz ki, mintha lépcső őriznék, és hát simán föl lehet menni mellette. Tehát szíben így, így éztem. És hát, nem is tudom most, hol akadtam el. Nem rég játszottam vele, de egyébként a jó játék, meg a poénok azok nagyon jönnek benne. Hát tehát. az zseniális, tehát én még tehát, annak mellettem. idén játszottam végig ilyen izével. Dosz emulátorral. <gül> és ez a, ez a felújítás, ez nagyon jó, tehát a maga. Maga a kezelő felület is teljesen így modernizálva lett, tehát ilyen, ilyen kör, kör alakú diagramba jön be KB, hogy mit, mit akarsz csinálni, és így én nem játszottam a régivel, de néztem róla így képeket vagy felvételeket, és ott még nagyon-nagyon fapados ez a tényleg ez a régi, ilyen kalandjátékos cucc volt benne, hogy így, majdnem, hogy nem neked kellett begépelni, hogy mit csináljon, de kb. ennyi volt, hogy ott így fel volt sorolva, hogy na akkor ezekre kattinthatsz, vagy, vagy navigálhatsz oda a iránygubbokkal, én nem tudom, hogy akkor hogy kellett ezt kezelni. Tehát hát akkor kattintani, rendes, hogy menj oda, és akkor volt, hogy nézze meg, lépjen vele interakcióba, vegye fel, tegye le. Ezek mondjuk most is megvannak, csak mondom, más a, a kicsit a, a felépítése a dolognak. Tehát ott helyben jelenik meg ez a menü, és ugye régebben úgy volt így alul, egy ilyen sávba volt, hogy miket tudtál csinálni, a szóval jobban néz ki. Hát meg a is, is. Szebb. Most a fulltratult is fel akarják így újítani, nem tudom, azt, ismeritek-e a játékot? Vagy ne. Azzal, azzal viszont játszottam régen is. Ez érdekes játék volt. És ilyen hasonló kanadi játékre jellegű cuc volt kemény motoros csávóval, De nagyjából arra emlékszem belőle. Ja, meg, hogy volt olyan része, amikor le kellett rugni mindenkit a motorról. <gül> nagyjából ez ragott meg. Pont a leginkább kalandelem. Igen, <gül> igen. <gül> az egész játékban. Hát én nem voltam nagy kalandjátékos. Én annak idején nagyon éltem. Mondjuk a Goblins az volt, ami ilyen. Azzal sokat játszottam, és azt szerettem. És jutott, hogy hogy nagyon szemét kalond játék, tehát ez tényleg az, az De abból is jók voltak az elborult poénok. Csak néha fura volt pár pixelből kitalálni, hogy az ott micsoda. Mert az volt a kulcsa, hogy az micsoda, hogy mit lehet csinálni. És így ak nem, nem, nem úgy jöttél rá pár pixelből, hanem nyomkodtál mindent minden és akkor... Ja, hogy ez az? <gül> Há, ah, értem. Jó, biztos rá is volt írva, csak akkoriban az ember még annyira nem tudott angolul. <gül> Ja, hát igen. Is, nekem is ezért maradtak ki ezek, mert kattingati nem volt kedvem össze-vissza kombinálni mindenféle marhaságot, és akkor még az angol tudásom se volt olyan erős, úgyhogy ezeket kihagytam. Én, a, én rengeteget. Én a morrowindel, meg a falut első részével küzdöttem régen, emlékszem. De azokat imádtam. volt hát én, én, én inkább... rengeteg ilyen kalandjátékkal játszottam. Broken Sword 1-2, akkor Ú, mi volt, az már kicsit később jött a Runaway, annak volt három része, ha jól emlékszem. De ezek is ilyen point-end-fick Aha, aha igen. Sibéria Szi 1-2. Ú, azt én is, az nagyon jó volt, azt én is volt régen az a kalózos, marhaság, ilyen humoristább. Monkey vonalon. Island. Igen, igen, igen. igen. igen. Akkor, akkor ugye a Day of the Tentacle. régen nagyon, nagyon érték ezeket, aztán kihaltak szépen lassan. Hát, még az indie még most is vannak ilyenek. Ja, igen, igen, igen. Néha ilyen retro grafikával is. De még ezek a remasterdes cuccok bizonyítják be, hogy még mindig van rá kereslet. Hogy, hogy van egy, egy nagyon biztos rajongói bázis, akik azért behúznák az újat, hogyha lenne ilyen normális. Hát ez a nostalgia faktor, akik annó szerették, és még mindig. Hát igen. Hát, de szerintem vannak újak is, akik annó nem játszottak vele és azoknak is készül ez, hogy akkor most ne azt a régi verziót kelljen valahogy játékra pírniuk, hogy működjön, hanem itt van az új. De most az újjaknak már inkább a, a teltéles cuccok jelentik a kalandjátékot szerintem. De az jó, hogy van azért a régi időkből is valami, amit így meg tudnak nézni szerintem. Hajdál, nyugdíjasodtunk gyerekek. Fő, Négy is adni. Túl sok a retro. Na, de majd most csapjunk bele a sony Na? <gül> Vagy akkor még valami nyugdíjas témáról dumálni? <gül> Mik olyan a nyugdíj? Az még a van. <gül> Na, de most van, van nekünk itt néhány videó, ami elég erősen a köthető. höz köthető. Legalábbis ebből kettő. Két játék, ez, mondjuk, ez, nem P, ez nem PS-exkluzív, igaz? Ez a Death Stranding. Én úgy tudom, hogy igen. Én is úgy tudom. Oh, Bár szóval aztán én is. ez még változhat, gondolom. Ez ugye Kojimának az új játéka lesz, amiről még csak tréjéreket kaptunk. Viszont a legutóbbi is tök jól sikerült. Mondjuk nekem rögtön az jutott eszembe, hogy és akkor ebből milyen játék lesz, meg hogy? De ugye? ezt még szerintem még a Kojima se tudja, amúgy. Hát szerintem a tehetségben. Te csináld két, két, két menő három híres színésszel, meg, meg haverjával, rendezővel, minden el, aztán akkor így, puff. Ez ilyen, ez ilyen Resident Evil-szerű játék lesz, nem? Gondolom én. Hát, ha olyat csinál, akkor az nagy csalódás szerintem. Mert, legalábbis nekem. Mire számít, hogy mi, mi, milyen? milyen én inkább ilyen, ilyen sandbox szerű olyan, mint ami a Metal Gear Solid volt, hogy nagyon nagy területen mehetsz ide-oda egy ilyen nagyon furcsa világban, és akkor nem azt mondom, hogy RPG, de valami valamilyen rezsimet kellene megdönteni. Mondjuk az és is jó hangzik. Én, én, én ilyet tudok elképzelni a traderek alapján. Ha lehet, lehet. Hát nem, hát, nem tudom, én. mondjuk én ma olvastam pont, meg néztem is meg úgy a videót, hogy hát én nem tudom ki és hogy vette észre de hogyha így teljesen egyszerre indítod el az első és a második trailert, akkor így fel lehet fedezni benne ilyen összecsengéseket. Ezt én is olvastam, hogy valami van akkor, hogyha egyszerre indítod a kettőt, csak őszintén szóval annyira lusta voltam, és reméltem, én hogy ti majd ezt megnézitek. Én megnéztem, de igazából én nem vettem észre annyira nagy ilyen dolgokat, tehát mit tudja, vannak ilyen részek benne, hogy az első trélerben, ugye ahol a Walking Dead-es srác, nem tudom a nevét van benne, honnan eltűnik a gyerek, és amikor ott eltűnik, pont a, akkor tűnik fel a kettes trélerben. Ez egy poé, hogy az ilyenekre figyelnek, ez tök jó. én ötletes. Ja, Aki meg észreveszi, a... annak meg gratulál. De hogy ebből tényleg mi lesz? De én, én mondjuk a, akkor, amit azt, nem az, hogy sajnálom, de hát ezek sík hülyék. Tehát, hogy elengedtek egy olyan embert, akinek a legújabb játékáról semmit nem tudunk, és már most mindenki elő akarja rendelni 50 szer. Minimum. Igen. Tehát eze, ezek sík hülyék. Komolyan. De biztos ők tudják. Aztán majd jön az új Resident Evil, amit bepromóztak, hogy milyen király lesz, aztán megint olyan lesz, mint a régiek. Jaj, nem. Hát most a, legutó, vagy a legújabb Resident... Nem, az, nem, az, nem a Resident Evil, tényleg most. Ilyeséget akartam mondani. A viárosra mondod? Nem, Mert az az lesz. A, nem, a Metágész szolidhoz kapcsolódó vízé jutott eszembe az a kópjáték, aminek semmi köze nincs a Metágész Solidhoz. Ja, szállít, igen. Csak az elején elszáll a csóka helikopterrel, és akkor. És semmi A játék egy másik dimenzióban, ahol. Ez a legötletesebb átkötés valaha, nem? Tehát <síthat síthat síthat> igen. Mi is innen vettünk példát a, a podcastes átkötésekhez. Nem, mi még, mi még csak próbálgatjuk a jó átkötést, majd egyetet mikor... csinálunk olyan. Ki volt az, aki belegondolta abba, hogy a metágész Gear az univerzuma, bár régen volt az a verekedős cucc, a, Hú, a Revengeance, azt hiszem, amikor nem a, a snake vagy az ilyesmit kellett irányítani, vagy a Big Boss-t, vagy akárkit, hanem a... az a kardossáv volt, akinek most meg nem mondom, mi a neve. De... Tehát voltak más dolgok, de az, hogy átjönnek ilyen szörnyek, és akkor ilyen egymás ellen kell a grafikával, a a grafikáján megölni egymást. és felsőrneki az. Igen, hát ez, ezt nem tudom, ki És hogy kibólintott rá erre? Mert szerintem Kojima erre azt mondta volna, hogy na jó van, menjetek a francba. Hát szerintem mennek a trendek után, és azt, a, azt látják, hogy a kópjátékok azok nagyon népszerűek. De nem a kóp szarjátékok, hanem a kópjátékok. Tehát nem ugyanazokat. Jó, hát lehet, hogy jó játék lesz. Hát én nem hiszem. Ki tudja. Bár hogy sikerült az emberrel a korpsz is. <gül> Ez borzasztó lett. Az az, az, az Arról csak jó. videókat néztem és így... Ó, kész. Hát az hogy tudták így összerakni? És most tényleg mindig az jut eszembe a videóról, hogy amikor a Konami elküldte, hogy amikor az E3-on jelentve ez a D-stranding, ugye? És akkor még semmit nem lehetett tudni, hogy lesz valami bejelentés, mert a trailer előtt megjelent a színpadon, és egy percig nem tudott megszólalni, mert úgy tapsoltak. <gül> és ezt küldték el, vagy, e, vagy ő vele nem jöttek ki, ugye? gondolom, mert valamiért ott őket, nem véletlenül. Hát igen. Hát na, azért Kojima nem az az ember, akit úgy, csak úgy el kell küldeni a cégtől. Igen. Hát egyébként lehet, hogy ő rágott be rájuk valamiért, és nem fordítva. Hát lehet, mondták ezt de az új ötletet tett. a Metagire, és ja, ebben ja, igen. Én, én, én inkább elmegyek a Sonyhoz, cső. <laughs> lehet. Lehet ez volt mögötte. Hát mindig ez egy jó tűnik, vagy legalábbis trailer karapján érdekes. Tehát, ebből még bármi lehet amúgy. Tehát egyedül ebből talán az autóverseny van kizárva. Az, az, az nem valószínű, hogy lesz. Igen. Meg a platformer is. Meg már. a platformer, igen. Bármiük a japánok nem normálisak, szóval bármi lehet belőle. És mielőtt erre rákötne ez menjünk tovább a Last of Us második részére. <hállt> <hállt> hát ebből sem kaptunk mondjuk túl sok mindent, csak egy tréler van. De az a tréler milyen tréler? Hát hangulatos, igen. Igen. És legalább kiderült, hogy a két, az előző részben a két főszereplő az túlélte egész idáig. Nem tudom hány évvel később van. Mert a csaj egy kicsit idősebb volt. Élerben. Igen, igen, egy picit. Mondjuk úgy hagyták abba az első részt, hogy azért ezt eléggé lehet folytatni. Hát nem bír. Nem tudom, hogy az. Most nem akarok spoilerezni, hogy lett vége az elsőnek, de nem tudom, hogy mennyire kapcsolódik szorosan a, a száll ahhoz, ami ott történt. Lehet, akilyen... hogy. Le... Lehet, elmegyünk valóban messzire, igen. és akkor teljesen új kalandok. Lehet, lehet hogy az lehet, lesz, hogy, hogy, hogy, hogy mondjuk egy-két évvel később játszódik, és akkor lesznek később ilyen, ilyen, ilyen visszaemlékezések, hogy megtudjuk, hogy pontosan a játék után, a befejezése után hogyan folytatódott a nem, az lehet, igen. Ilyen nagy vonalakban. Nem tudom, hogy én emiatt a játék miatt vennék egy Playstation-t. Igen, de, csak de ugye, ugye, ha minden igaz, csak PlayStation 4-re fog ez már jönni, és 3-ra már nem. Ami mondjuk tök szíves, mert engem is érdekelne, és nekem csak PS3-on van. Hát ez engem, szerintem amúgy ez tökérthető érthető. Hát teljesen, persze. Tehát most már PS3-ra minek? Igen, igen, tehát túl, sok, túl sokba kerülne fejleszteni egy ilyen régebbi konzolra. Igen. Hát most a... lehet, hogy nagyon le kéne butítani is. De, aha, igen. Igen. Amit a Last of us kihoztak, az volt nagyjából az utolsó olyan cím, amire azt lehetett mondani, hogy megállt a helyét, akkor, amikor kijött egy olyan konzomon, ami már jó pár évvel ezelőtt jött ki. Igen. Az úgy kimakszoltak benne mindent. És az volt a durva, hogy a Last of a PS3-as verziója szebb volt egy-két olyan játéknál, ami a PS4-re jött ki már eleve. Tehát itt ezek a srácok nagyon értenek ahhoz, hogy minden egyes kis darab szikrát kihozzanak a gépből, amit ki tudnak. igen. Hát a Nótidog az jó. Tudunk fejleszteni mindig is a Playstation platformra. Ja, ha már nótidog amúgy azt nem írtuk fel, de nem tudom, hogy ők fejlesztik -e, hogy lesz új csártid is. De már nem a drékkel a főszerepben. Na az is be van jelentve. Igen, de nem írtam föl, mert elfelejtettem, vagy annyira nem gondoltam, hogy... Hát igen, mondjuk azt lehet sejteni már a cím alapján, hogy a Tíz End az arra utal, hogy ott vége a, Igen. A, a csávónak a kalandjainak, vagy nyugdíjba megy, vagy meghal, vagy elviszik az ufók, azt igazából nem tudom, mert én nem játszottam a játékkal, és nem is tudok róla sok mindent, de várató volt, hogy nem vele fog folytatódni akkor. Ja, hogy ez egy önállóan futatható kiegészítő, akkor nem szóltam. Na, hát akkor lehet, hogy mégis a csávó nyugdíjás éveiről fog szólni. ki tudja. Nem, mert itt valami Chloe lesz a főszereplő, azt Igen? is meg nem mondom, hogy kicsoda. Ú, uh, ez is női esedik. Igen. az igazából női Nathan ott van a Tom Raider? Lara Croft, igen. igen. Mondjuk az, az korábban volt, mint, <gül> mint a Nathan Egy pár nem tudom. <gül> De itt a a, a a férfi Lara Croft a Nathan Drake, ahogy <gül> veszük. Hát vagy a modernkor Indiana Jones Ó, még igen. igaz. Csak nélkül helyette van gépfegyvere. Igen. Ugye Indiana jones annyit tudunk, hogy ő nem szereti a fegyvereket, és akkor itt ki van fújó, hogy elég szar játékot lehetett volna vele összehozni. Így. Voltak jó Indiana Jones játékok régen amúgy. Ilyen platformeres volt mm -hmm. inkább, meg ilyen kaland. Mm. Nekem elvöld, pont a a az Unchart, az nem jó lett volna belőle. Pont az Uncharted érzem azt, hogy én néztem végig a legújabb részről, és tök jól meg volt csinálva az egész, de valahogy a lövöldözés az annyira nem illik bele, vagy, vagy nem tudom, olyan, olyan hát, kidob az sok élményből. Benne, igen, igen. Meg mondjuk az tényleg helyes, hogy elmész egy olyan helyre, amit te fedezel föl, és akkor hirtelen ott vannak huszan, mert ők előbb odaértek. Na jó van, menjetek a francba, tehát azért ilyen nincsen. Ja, igen, igen. Mondjuk ezt a Tomb Raider is eljátszák, tehát lemész a legnagyobb barlang legmélyére, és ott vannak 30-an. És már ők már várnak rád, és azt hitted, hogy te fedezed föl. Az évezredek óta elfelejtett romok között hívta, Így nagyon van. sok lett a fegyveres. Igen, igen. <laughs> ja, hát ez nekem sem tetszett még az első felújított Tomb raider -be. A második, nem is játszott, most mostanában jött ki. Hmm. Na jó, van szerintem, Sony-t azt jegelhetjük. Ja, lesz, Grand ezt... Gran Turismo is, meg mindenféle bejelentések voltak még, de talán a két legnagyobb az a Last of Us volt és a Death Stranding, amiről érdemes volt így bővebben megemlékezni. Meg arról, hogy várjuk a Playstation-t. <gül> így van. <gül> Mi is várjuk. Na és akkor a következő téma az az, hogy hát a, nem csak a Sony jelentett be egy-két dolgot, hanem az Epic Games is. A konkrétan egyet, egy remasteredet, egy olyan játékból, amit, amit annak idején nagyon felhype és megjelenés után eltűnt, amit én, én személy szerint sajnálok, mert szerintem egy tökötletes dolog volt. És, és én be is húztam PC-re, és a Bullestormról van szó, ami a Games for Windows Live-nak köszönhetően játszatatlan volt, legalábbis számomra. Hát én úgy, de utálom azt a rendszert. Na mindegy. És megvan azóta is, és ők ők is érezték, hogy ebbe, ebbe több van, mint amennyit beletettek, mert, mert ez egy tényleg tökötletes dolog. És azt csodálom, hogy amióta ez megjelent, egy olyan igazán komoly névse volt, aki próbálta lemásolni ezt az egész pontrendszeres, ökörködős, így jölünk meg ellenfeleket, meg, meg úgy trancsírozunk ki dolgokat, rendszert. Kicsit ilyen szériusz szem, csak annyi, hogy pontokat oszt azért, hogyha te különféle módokon ölöd meg az ellenfelet. Új, de szerettem ezt tök jó, én ezt a ezt tök jól jól. meg is volt benne csinálni. Igen. Tehát, amikor valakit elkezdtél lőni, aztán beleruktál a kaktuszba, és így röpködnek a pontok, hogy te <gül> hogy nyújtottál ki a csókát. Igen. És folyamatosan a pályát Na kellett jó. Jó. nézni, mert hogyha a kaktuszba beleruktál valakit, az 600 pont, de ha a következőt, az már csak 300, aztán már csak 150. Így folyamatosan mindig nézni kellett, hogy, hogy milyen újdonságok vannak a pályán. Annak Anno, azt a nevet adták, hogy Killbits Kill. Beatskill, Igen. Milyen tökéletes és azt hiszem, ehhez készítették azt a Call of Duty paródia reklámot is talán. Na, ez nekem kimaradt. Az még kimaradt. Már a, a, hogyan volt, voltak benne ilyenek, hogy bloody screen is so real, meg ilyen marhaságok, meg megöltél egy ellenfelet, és léptél 10 szintet, megöltél még egyet, és utána léptél még 20-at, meg ilyen marhaságok, és mindig tele volt a jött mindenféle dokteggel, meg ilyen kiírásokkal. <gül> és a, az egésznek a vége az volt, hogy volt egy főellenfél, és akkor oda mentél vele beszélni, hogy ne legyen gonosz, és mondta, hogy jó, és hüvelykúlyát mutatott a hüvelykúlyából, meg az amerikai zászló, és a végén felrobbant minden. Ez az nagyon jó volt. De, e, e, szerintem jobb volt, mint egy-két kódtörténet. Na mindegy. <laughs> Na és akkor a Bullestormból lesz egy, egy új kiadás, a Full Clip Edition, ami ha mindenleg az jövőre jön, PC-re és PS4-re, meg Xbox van ott természetesen. Meg xbox is, igen. És szerepelni fog benne Duke Nukem is, mint, mint játszható karakter. A fő kicserélhetjük rá. És ö, lesz új ö, kampány is, tehát új tartalom is lesz, nem csak felújítják. Bár ahogy nézegettem én a trélert, én, nekem nem úgy tűnik, hogy a grafikához nagyon hozzá fognak nyúlni. Igen, az nem tűnik túl modernnek. Tehát nekem ez a tiszta, ez a, ez a régi dolog. Nemit dolgoznak rajta. Igen. És a másik kérdés az, hogy a korábbi vásárlók azok kapnak-e valamit. Nos, nem. Hát én nem. most ne, már megmondom neked. Én, ja igen, ezt be is jelentették. Hogy igen. Tehát Twitteren közölték, hogy a, a, hogy a korábbi tulajdonosok semmilyen. A korábbi változat is semmilyen extrában, vagy, vagy kedvezményben, vagy mert nem fognak részesülni. Ami tök jó fej. Egyébként érthető, teljesen. Mivel ennek a játéknak más a kiadója, mint az előzőnek. Attól még csessék. Teljesen más kiadó. Tehát. A... Nem, nem adhatja ingyen, mert ő nem kapott érte semmit korábban. Hát, de akkor is csesszék meg. Hát cseszik meg. Te ez egy tök jó játék az. Ez egy jó játék lesz, igen. Már kíváncsiak veszünk, hogy mennyire lesz időtállóan az előzőhöz képest. Az egyébként miért bukott meg, mert nem volt egy rossz játék. És hát nem tudom. Rossz időbe jött ki. Mik jöttek akkor ki, amikor az... Emlékeztek rá még talán? mikor mikori játék az? Ké... Három év. 000. Négy éves. Öt. Valahogy én Szerintem, szerintem Azt mondtam volna egy tízest. Ilyen idős vagyok, basszus. <gül> igen, megbeszéltük, Mind mindenek szarok vagyunk már. Igen, igen. 2011. Február 29. Hát akkor csak egy ötös. Igen. Azt hiszem, hogy nem volt PvP benne, és azt nem sokan szerették, bár engem az nem zavart. Jó, hát <kül> én akartam is panaszkodni, mert nekem muszáj. <gül> ja, igen. <gül> igen a úgy, így, így, így, Én, én játszottam vele. Játszottam vele multiba, hogy így... De ott ő, is egymás ellen -ba. vagy, amúgy csak nem megölöd a másikat, hanem de a pontokat, a pontokat szersz, farmolod, igen. folyamatosan jöttek az államfelek, mint a kampányba, és akkor egy ilyen szerű pályán kellett ugyanígy ilyen viccesen kigyilkoláztani mindenkit. jó még a sztori se volt rövid, nem? Szétszedni én úgy emlékszem, hogy több, ne, nem ilyen négy-öt órás kampánya Há, volt. Hát erre nem vennék mérget, de Ez nem Szerintem nem tarom. volt olyan hosszú sztoria. Én is nyomtam, hogyha biztos nem volt hosszú. Ja, akkor lehet, hogy nem. Arra emlékszem, hogy ilyen dinoszauruszt is lehetett irányítani ilyen és marhasága, amivel robbolhattam mindent. Ami nagyon ]nek hangzik, de nem volt olyan jó, de, jó az volt megcsinálva. Az. Meg az elején, amikor menekültetek a vonaton, és így burult rátok minden, mondjuk az annyira Gears War, hogy az hihetetlen, ez a, ez a minden a nyakadba robban, és te csak mondjuk menekülsz is a, mondjuk ha megnézed a karaktert, ja, igen. akkor nagyon igen. fura, hogy nem TPS-be a játék, vagy teljesen Gears a csávó. De jó volt, én nekem tetszett. De, igen, működött. Egyedül, egyedül a Games for Windows Live, tehát az komolyan az őrületbe kergetett. Hát de az körülbelül mindent elbaszódta, ami abba volt. Igen, igen, sajnos. Azt lehetne csinálni, hogy mondjuk a régi változatot kiadják steam Meg Megvan steam -en. De, De úgy mondom, hogy steam vagy steam meg Games for Windows Live nélkül, hogy lehessen azzal is multizni, és kiadják ezt a változatot, meg a régit is. Hát, ezt két van. Hmm. Császék, nem Szerintem az jogi szempontokból sem működhet. De Há, hát, jaj, az jaj. még másik kiadónak a. Jaj, ja, ja, ja, igen. Az égisze alatt működött. Akkor lehet, hogy ezért tettek bele plusz tartalmat ebbe az újba, ja, hogy, hogy nehogy azt mondják, hogy ez ugyanaz, de, meg miért nem adják. A lett a felé ott is. Igen, az nagyon fontos. egy másik alcímet, meg belerakták gyúknuk emet, hogy aki meg is vegye. De gyúknuk emet kampánya is lesz a munkában. Egyébként évek, évek óta ez lesz a legjobb gyúknuk A Forever is jó volt. Nem volt jó. De jó volt az. Jelentkezzen még valaki, aki esetleg azt mondja, hogy jó volt, de. Szerint, nem, nem rajongók előre. Pedig jó volt. Mondjuk nekem a Manhattan Projekt is tetszett, bár az kicsit más kategória. A Manhattan projekt az a platformer, vagy egy igen, igen. Az az jó is, volt. Az én. is jó volt. Azt is szerettem de, én. De ez még jó régi volt. Sőt, a gyúknukem 3D előtt volt egy szintén platformer. Gyúknukem játék nem tudom hozzá játszott. Okay? Igen. Az, az még a 486-os, az az? Igen, igen, igen. igen. igen, igen, igen. Az tök jó volt, azt én imádtam. Hát, annyira az meg volt csinálva. Az csak egy sima klón volt, tehát ott még a Duke ugye a karakterese volt úgy annyira ez a beleszarunk hát mindenből. filmes ez vál. ilyen rajzfilmes, igen. Tehát ilyen sima platformer, ahol lehetett lövöldözni, de az viszont jó meg volt csinálva. Jó, de hát ami nagyon durant, az a, az a 3D volt. Nem is véletlenül. Igen, igen. Hát akkoriban ugye a Doom volt az, ami FPS-ek közt nagyjából nem is nagyon volt akkor versenytársa, nem? De az... Nem nagyon. Hát ő, ő, mondjuk a, ő, a, Doom, a Shadow, Shadow Warrior is akkor jött, azt hiszem, ami Itt még élnek, igen, híresebb igen, igen. régi változatból. Igen, meg a blad volt, ami még népszerű. Igen. Hú, abból is csinálhatnának egy reméket. Hú, azt elővennék. Nekem abból még Ez a kettő. Lenne. Nekem abból még a kettő is tetsze, pedig azt mindenki szígya. Nagy sztoria nem lenne, mert ugye kimászott a csávó a sírból, aztán kinyert. Mindenki... Hol storia most komolyan. <laughs> Nem, nem, ezt mondom, én volt valami minél, de Én csak arra emlékszem, hogy démonokat, démonokat kellett törni, és volt benne 20 vagy 30 fegyver. Én, én. Én nekem ez rémlik. Én, Többi a az nem érdekel. Meg kellett szurkálni meg mindent. Uh -huh. Ja, azt bírnám, hogyha azt, abból csinálnának most egy újat. Vagy tudjátok, mi lenne király? Egy új Soldier of Fortune. Úú. Hát mondjuk a három se volt már annyira menő, azzal, mint a kettő. Azzal mennyit egyik, ha erről hallod. Hú, az éjj. egy volt a legjobb. Az, ja, kettővel, ja, ja, ja. az nagyon volt. Kettővel játszottunk sokat multiba. Az volt egy olyan játék, amiben nem raktál féle töltényt, mert ugye abba jött be ez a csonkolásos rendszer, és megöltél mindenkit, odament, és dígül le az összeset. fejtőd le a lábig mindent. Ah, imádtam azt a játékot. Ez a hogy hogy eltűntek ezek a cígek. Igen. Mert visszagondolva akkor voltam kb. 10-12 éves és ilyenekkel játszottam, tehát most így akár akármelyik... lettünk ilyen véregző Igen. vadállatok. Igen, és val valaki meg 10 perc sims felrobbant vala valamit, legalábbis ezt mondják, úgyhogy hát jön. Ja. Aki nem erre hajlamos, annak nem kell félni ilyesmitől. Vagy egy kis később jön ki. Így van. Nem, Na, mindig nagyon elkalandoztunk, szóval jön a -E -Storm, én amúgy várom. Megint átmentünk retróba. <gül> igen. Nem tudom, ti várjátok -e? én, én én várom, kíváncsi vagyok, ja, hát mit hoznak ki belőle. Első napos Hát biztos, majd, én lesz, majd akcióba meg. igen. igen. Szóval mindenképp érdek, érdemes lesz belenézni. Hogyha pedig nem lesz jó, akkor legfeljebb majd beveszünk valami fájdalomcsillapítót. Uh, uh. igen. <gül> Már a csigaz legyártja. Így van, így van ha sikerül neki. Sikerült, Hát igen, igen, igen, én behúztam ezt a Tycoon Bundlet. Megmondom őszintén, igazából kettő darab játék érdekelt az egész pakból. Ebből az egyik, a, amiről most beszélni fogok, ez a Big Farba. Ez igazából egy ilyen, így ilyen gyógyszergyártós Tycoon stratégiai játék. És igazából igen, egy tök, tökre kis aranyos vicces játék. Végülis a leg, legegyszerűbbre fogva a szót, vannak alapanyagok, mindegyiknek van egy pozitív és egy negatív hatása, meg ö, mindegyik más koncentrációban érkezik, és akkor ki lehet ott, és hát van egy kis táblázatszerűség, ami mutatja, hogy mit tudom én, 8-as koncentrációnál ilyen me előjön a mellékhatása, vagy nem jön elő, előjön a pont meddig hat a pozitív dolog neki, és akkor kikeverni a megfelelő koncentrációt, benyomni kis bogyóba és eladni, és ugye profitot kell termelni, felfedezni új alapanyagokat, fejleszteni a meglévőket. Ilyen egész jó kis összetett játék, és amúgy ami a legnehezebbé teszi, az a rendelkezésre álló hely. Oké, ja, ez nem tudja videóban. Tehát, így egymás hátán kell nagyjából lenni. Igen, ilyenek. tehát annyira ki kell centízni, hogy ú, na ez a gép ebbe itt megy be a cucc, és arra jön ki, akkor a következő gépet úgy teszem le, hogy a futószalagot még oda pont be tudjam szúrni, és menjen nyugodtan átfele. Meg tehát ilyen kicsit ilyen logika, mert ugye mit tűn, például az ilyen szinte mindegyik gépnek ilyen egy-tik ideje van, egy-tik idő alatt csinálja meg, de például a a kapszul a gyártógépnek kettő kell, akkor ahhoz, hogy folyamatosan menjen egy gyártás, le tudsz rakni kettőt, és akkor párhuzamosan tud befele menni mind a kettőbe ugyanannyi idő alatt a, a nyersanyag, és így, így kétszer annyi Köszönöm, idő bogyó jön ki ugyanannyi idő alatt. Ezt egy nagyon jó kis játék, nem is tudom mennyit toltam bele, ezt most vettem meg még nap, szombaton, pénteken, és már van benne három órám. És amúgy ez inkább stratégiai, vagy inkább logikai? Hát, végül is, egy kicsit is-is. És a logikát, mondom, inkább az adja, hogy nincs, nincs végtelen helyed. Ja, értem. És akkor a stratégia, tehát, hogy a pénzügyekben, meg az ilyen dolgokban te is bele szólsz, tehát, hogy. Hát, igazából csak annyi, hogy, <kül> <kül> tehát, hogy van egy... Egy előállítási költség, hogy mit tudom én, veszed a nyersanyagot 30 dollárért, és akkor mindegyik gépen, amin keresztül megy, van egy üzemeltetési költség, az ugye folyamatosan jön ráfele, a végén meg valamennyiért el tudod adni. Uh -huh. az árba te nem szólsz bele. Tehát ilyenek vannak, hogy minden gyógyszernek, amit te kinyomsz, van egy ilyen értékelése, az alap az a C. Tudjátok, ez az amerikai osztályozási rendszer, aminél az A a legjobb, az F igen, a, igen, igen. A, a legrosszabb. <kül> És akkor mit mondjak például, ha neked van egy gyógyszered, aminél, mit tudom én, 100-ból 80 esetnél előjön a pozitív, tíznél előjön a negatív hatás, akkor ugye az lehet, hogy a C-nél egy picit jobb besorolást fog kapni, vagy egy picit rosszabbat, és ugye minél jobb az értékelés, annál inkább kapsz bónuszt az ára, drágább lesz, meg, meg követni kell, tehát vannak például ilyenek, hogy hát ilyen announcer, vagy nem tudom, minek lehet azt mondani, így mondja, hogy a new world event, izé, és akkor ha megnézed, akkor például van olyan, hogy mit tudom én, ilyenek vannak a játékban, hogy egy tini lány belehalt a fájdalomcsillapító túladagolásba, ezért így az embereknek megrendült benne a bizalmuk, és nem vesztik a fájdalomcsillapítót, tehát hogyha te fájdalomcsillapítót gyártottál eddig, akkor rábasztál, mert akkor nem fogják annyiért vinni. Nem fog annyi profitot hozni. Na, akkor vannak benne ilyen random So igen, igen, igen, esemény. valamennyi. Meg hát ugye van egy kicsit ilyen kompetitív jellege a dolognak, tehát mindig van egy vetélytárs cég, és akkor mindig mondja, hogy ez most új gyógyszert dobott a piacra, és akkor tudod nézni, hogy az mit kezel, milyen mellékhatása van, és akkor esetleg tudsz csinálni olyat, ami ugyanazt a hatást éri el, csak mellékhatás nélkül. Csak akkor ugye jön a kérdés, hogy megéri azt a plusz energiát belefektetni, hogy kiküszöböld a mellékhatásokat. Tényleg is van egy ilyen kis egyszerű ilyen research tree, olyan szép magyarosan fogalmazva, ilyen technológia, fa, ahol végül tudsz felvenni ilyen kutatókat, és akkor ők fejl... alapértelmezetten csinálnak ilyen, ilyen, ilyen fejlesztési pontokat, amiket el tudsz költeni, hogy mit tudom én a kapszulázógép ne 23 dollárt tegyen rá a gyógyszer értékére, hanem 26-ot, és akkor mindig itt is úgy van, nem is tudom minél beszéltük múlt héten, hogy az első fejlesztés egy pont, a második kettő, a harmadik az már négy, a negyedik már nyolc. Így így folyamatosan megy felfele. Meg ugye lehet itt is kifejleszteni új gépeket, például alapértelmezetten kapsz két gépet, az egyik egyel csökkenti a koncentrációt, a másik egyel növeli, és akkor lehet fejleszteni olyat, ami hárommal csökkenti, növeli. Van, ami van olyan a végén, az már ilyen nagyobb kutatást igényel, hogy mit tenni, megduplázza vagy megfelezi. És hogy a jó, hogy lesz a végére. Nem <sínt> <sínt> végig játszod. Küldenek egy árás ajánlatot. Amúgy, amúgy egy olyan k viszonylag egyszerű játéknak mondanám, tehát ilyen, ilyen, ilyen minimális dolgokra kell odafigyelni, hogy, hogy például még egy dologra még nem jöttem rá, van olyan, ahol például kell valami kataliszt, ahhoz, hogy tovább fejleszd a gyógyszert, arra még nem jöttem rá, hogy az mi akar lenni, meg hogy adom én azt hozzá, de igazából ilyen halál egyszerű, hogy mit tudom én, megnézed a bogyót, és akkor mutatja a kis zöld sáv, hogy mit tudom én, 6-tól 10-es koncentrációig fejti ki a pozitív hatását, de tudod fejleszteni, és akkor írja, hogy mit tudom én, 13-tól 15-ös koncentrációval szükséglet szükség lett hozzá, meg kell hozzá egy ilyen ionizáló, és akkor abból már egy teljesen más hatású készítmény lesz a végén. Igen, mondjuk az a gyógyszer cégeknél is van így, szerintem, hogy valamit akarnak csinálni, és akkor kiderül, hogy egy mellékhatásból lesz egy másik gyógyszer. Igen. Elég sokszor a méregből fejlesztik ki az ellenszert is, úgyhogy, ja, ja. sőt, hát szinte mindig úgy. És amúgy én, én ezt a játékot akkor teljesen máshogy gondoltam, mert én azt hittem, hogy minden, vannak ilyen különböző pályák, különböző küldetésekkel, és az a cél, hogy elkészíts egy bizonyos hogy gyógyszer, de akkor ezek szerint itt szabad kezet ad, és akkor így végig is arra mész, amerre gondolod? Vagy amerre a piac diktál? Félig meddig. Tehát ugye még három pályát csináltam meg eddig benne, és akkor volt olyan, hogy el kellett adni 200 ilyen, ilyen, ilyen étvágyjavító kapszulát. Itt ja, akkor mellette, ugye, mellette bármi mást is csinálhatsz és a fejlesztés hát elérni. Hát kellett is, mert ugye ez már egy harmadik fejlesztése volt. Tehát úgy van, hogy alapból kapsz nyersanyagokat, azoknak egy ilyen, hát alapból azt ilyen zöld eljelz, Itt belinkeltem egy képet. Ugye az a legfelső része, a, a, ami van a képen. Például itt én ilyen kiütéseket eltávolítja, meg mitte, és akkor, hogyha ott azt egyszer fejleszted, akkor ilyen zöldesebb kék lesz, a harmadik az már a lila, és azt még lehet egy ilyen sárgává fejleszteni, és ugye értelmszerűen minél többet fejlesztesz rajta. Valahogy ez a színezés minden játékból lassan már. Igen, igen, igen. igen, igen. <suk> Tehát minél többet fejlesztesz rajta, hogy annál drágább lesz. Kijön ki a legendő gyógyszer. Igen, igen, igen. <suk> A kommonból. <gül> úgy itt, itt tényleg nincsen sok helyed. És gondolom, minden pályán akkor más az alap felépítés. Igen, igen, akkor... igen, igen. És akkor úgy mindig tudsz venni új szobákat, csak ugye az pénzbe kerül. Á, én mindjárt lökök én be ide. Csináltam saját screenshotot is. Na mindegy, csak most így gyorsan nem fogom megtalálni, úgyhogy. <gül> sem tudom, hogy hova pakolja el a screenshotokat, na mindegy. Szóval így el lehet vele bohóckodni, meg, meg szerintem egy jó kis játék. egy kis menedzserős. Nekem, nekem mondjuk a... A team hospital jutott róla, pedig semmi közel nincs hozzá. Á, nem, nem. Rendénk, mindenki. Tehát mindenki. nem, tényleg van, futószalag az egész, tehát egyik kapun bejön a nyersanyag, egy kapunk meg kiviszed a tabit, csak ugye a kettő között úgy helyezd el a gépeket, hogy az jó legyen. Lehet, hogy csak a környezet miatt ugrott be a team, team hospital. Igen. Hát meg a kicsit úgy is néz ki. Cuc, tehát ilyen a színvilága van. Egy picit. Kassa mai darab már. Hát igen, az még volt is ingyen. Aha, az original azt Én ki is próbáltam, és így a, az egésznek a, a hangulata az teljesen átjött, de hogy régen. Ugye ez hozzájöttek a zenék, mert a játéknak ott az eléggé, meg a, meg a hangok, hogy a kórházi hangokat ott csinálták, meg ebben Elég érdekes, hogy akkor még nem voltak ezek a, az élethű hangok így csináltak. Nekem az egész tempójára vették. Nem tudom, nekem, nekem az a játék megvan, de valójában teljesen kimaradt. Én a, én a team sorozatban inkább a Park, Park ha, World ha, ha. Az, az, ami nekem így megmaradt régevről egyedül. még az jó volt. Mondjuk az már három d s volt, nem ilyen, nem ilyen nagyon lebutított, letisztult 2D-s cucc. A team hospital is a réggé. Hát, bár a fene tudja. Még nem tudom, te melyik, Parkról beszélsz, a Team Park első része az, az nagyjából úgy nézett ki. A vördről, vagyok, a második, a másodikról, ami már 3D-s volt. És abban lehetett beülni a cuccokba. Azt hiszem az egybe még nem, abban vagyok biztos. Gyere is keresek. Az nagyon el? jó játék volt. Hú, azt hogy szerettük nagyon. Azzal szoktunk játszani sokat abban az időben meg a Carmageddon kettővel. Tehát, hogy, Gyere, hogy így, így lefettük mind a kettő lehetőséget. A boldogságot is és az úzást is. No, ez PlayStation 2-es, volt? Hát én nem tudom, hogy pc játszottam. játszottam. Szerintem csak az előző. A Bull ki. Nekem még szerintem a másik volt, csak meg ez is játszottam, a No Csak a sima. Nekem parka. Nekem meg volt, ez volt az. Na, én közben felhajtottam, itt egy screenshotot, hogy ilyen, hogy lehet így kilogikázni, hogy elférjen minden. Ó, te atyaig. És akkor azokat, a többi parcella, azokat tudod megvenni? Jaj, ja ja. ja. És akkor az összeset ott körülötte nem is tudod megvenni, csak azt, amit ő ajánl fel, és annak is ő ajánlja fel, hogy hogy néz ki az alaprajza. Persze, tehát ez teljesen minden pályán más. Aha, értem. Ha. És így össze van kapcsolva ez a két blokk, mert most a képen ilyen két ilyen különálló blokk van. Hát egy ugye mind a kettő külön. a tiéd, de, de nem tudod úgy összekapcsolni őket, hát, hogy, hogy most akkor átvezeted, hanem csak a így egybe van. Jö, tehát akkor ok, egy helyen egy gyártás mehet. Hát végülis itt ezen a képen szerintem egy, kettő, három, négy, ötfélét gyártok. Atyaig. <sus> Basszus. Hát A képről nem találtam volna, hogy ötfél egy úrtszer gyártódik ezen a placon. Hát ott van egy, ahol a felső a zöldnek a közepén, ott egyfajta nyersanyag jön be, az ott elmegy a, a keresztnek a balszéléhez, ott külön, ahol van az a kis üres rész, ott kimegy egy gyógyszer, felfele megy a másik, alatta van egy harmadik, meg az alsó piros részen kettő. Ez egy csigen szereti játszani, nagyon, a munka lenne. Ég, igen, igen, most nagyon rákatottál hát ez ezekre. Ez Én, Én amúgy fucs. mindig is szerettem az ilyen tajkun játékokat. És ezt mondjuk igényesen is megcsinálva. Ja, ilyen tökre kis cuki grafikája kicsit, van. Kicsit a grafikája úgy néz ki, mint az a volt, az amikor a játékot kell csinálnod. a Game Dev Tajkun. Aha, kicsit olyasmi a grafikája. Ez a nagyon letisztult, ilyen semmi axát nem viszünk bele, csak pont annyi, hogy jól is nézzen ki meg, hogy tényleg lásd egyszerre. én most nem tudom, hallatok még? Hallom, igen. Igen. Mi történt? Most Nem meg tudom, rá... a Steam is befagyott, meg a Chrome is befagyott. Hát, ja, jó, biztos, az tudja, hogy az Nvidia kártya miatt. Ne idegesítsél egy... neked, nekem semmi biztos. bajom nincs az Nvidia kártyával. Majd mindjárt neked is, neked holnap fog. Jó, ne ú, neked, neked most jelen pillanatban nincs interneted, úgyhogy úgy beszéljél. -e. Ja, már van. Eddig is volt csak a Hú, ne is ez mondjátok, a basszus. Nem, nem mondom meg, hogy milyen előfizetésem vagyunk, és azt sem mondom meg, hogy hol lakom, mert akkor ki lehet találni. megkapják Hát nagyon. Konkrétan az internetkábelt nem a föld alatt vezették, hanem a földre csak le volt, basszva egy-két helyen, és jött valami állat, és megrágta a kábelt. És utána olyan 3-4-5 napig, de vasárnap óta, múlt vasárnap óta folyamatosan elment a tévé és az internet. De, de úgy ment el az internet, meg a tévé, hogy elment délután 5-kor, és másnap reggel 8-kor jött vissza. Az úgy szép. És ezt csinálták, de ezt a végül, végül megjavították, és mondták, hogy mindenkinek jó. hívnak a számláján 500 forintot a decemberire, Hú, meg minden. Kemény. De legalább, legalább megcsinálták nagy nehezen. Végre mostanában nem volt probléma az internetten, régen mindig elment, meg, meg szar volt az elosztó, meg ilyesmi, és akkor most erre meg jön egy állat, azt a szétvágja. És ráadásul az volt a legdurább, hogy mutattak képet a kábelről, hogy a kábel az nem is volt benne semmilyen műanyag, vagy akármilyen fedő izébe, hanem csak a kábel ott simán le volt dobva, és úgy, úgy ment végig. Hát az mondjuk eléggébb. De most Igen, arra, rálép, arra rálép valaki egy, megvágja az áram, vagy akármi, vagy hogyha nem is vágja meg, mert, nem, mert nincs a hát benne, meg benne Igen, de akkor is most rálépsz a sarkaddal, és konkrétan egy egész megyébe elmegy az internet, meg a tévé. Tehát, hogy, hogy az ez, úgy kemény, ez amúgy. ki gondolta ki, hogy ez így jól fog működni. Ja, a rám talicskával, ne Ez simán kötti Go, Igényesség e felső fokon. <gül> Igen, most gondol be a két centivel arré a kasszával is vége. Tehát, hogy... hogy <gül> ja, most a kasszával. Igen, kasszával csak óvatosan. Úgyhogy lehet, hogy nálatok is megrágta valami. Nem, nem az NVIDIA kártya. Az NVIDIA kártya a legjobb. Az, az, még a, az még a Joker kártyánál is jobb, én azt hallottam. Igen, kiátszottad már? Igen, Jokerben. pedig a, pedig a Joker-t be lehet tenni. Mindenki csak pislogott, nem? Igen, így van. <gül> mi, mi NVIDIA kártya? <gül> <gül> <gül> <gül> A beveletettem beletettem, és én vittem minden. Úgy, most Jaj. eszembe jutott, hogy mond, mondhatnék valamit, de le fogtok hurogni. Nem, igazából hogy... sok mindent nem Húr mondani, Csak egy nagyon keveset róla mondani. hogy arra Attól félek, hogy, arra hogy arra arra arra arra az, az, amit. Tudtam, tudtam. Nem, maga az a része a játéknak, amit ti nem szerettek, az még mindig benne van. Viszont jöttek ne, hozzá... Szereted? Nem, te szereted? Azt a részítésre. is? Hát, az... én sem, hát csak, a hogy ne úgy, Csak bíria. azt a részt ismeritek. A, <gül> a neúbírja az oroszokat, csak mi nem szeretjük őket. Ja, ja, én rémi, ha le őket, már eljutok olyan szintre. <gül> csak én is ritkán, és most se sikerült. Csak nem tudom feltűnt, hogy mostanában nagyon sok frissítés jött ki hozzá. Hát ki jött egy ilyen, mint 600 megás frissítés, utána egy 3, egy 100 megás, és így. Arra no, csak megnézem, mert mit csinálnak ezek. A technika mindig nincsenek benne. És nem? azt nem tudom. Pedig én azt várom, mióta, mióta megvettem, mert annyira akarok vele játszani, és csak ezt tartom. Viszont, viszont ja nem... optimalizálni szerintem sikerült. Mert ugye nálam is elég szarul futott a játék. Jó, mondjuk a gépen mindig szarul, hogy meg kifagytam, mint a húzat. Viszont annyira jól néz ki a játék, és annyira ilyen 60 FPS körül fut. Tehát régebben egy kicsit szarabul nézett ki a játék, és nem volt meg a. Nem tudom, mondjuk így. Én voltam, amikor 25 fps re játszottam ezen a gépen, úgyhogy azért föl volt húzva a grafika, de. És még úgyse volt szép. És még úgyse volt. Hát mondjuk nem, nem nézett ki rosszul, de most jó, de, most, hát, most, most ja. ilyen tök jó. Tök jó fut, és tök jól néz ki. Aztán hátba lőttek, és kiléptem. <gül> mondjuk háromszor hátba lőttek, és akkor jól mondom, eleget nézel előttem elég volt. Tehát az 5 másodpercre megírta, hogy jól néz ki. Igen, igen. Tehát a játékon még azért, hát mindig erről szól, hogy csoportok portyáznak, és visszárolják a népet. Hát, de ezt nem is fogják tudni kijavítani nem. vagy kiszedni. Hát Úgy akkor kerékül a játék. Elég sok mindent. Tehát ők azért megcsinálnak olyan dolgokat, hogy elég sok mindent így akkor dobjunk ki és húzzunk újra. Ott volt ez az, az XP rendszer, amit csináltak benne. Na már nincs. Nincs. Ezt kidobták az egészet a fenébe. És mennyivel hát, jobb lett a játék? Így nem most, most beleraktak egy másik rendszert, egy ilyen komponens rendszert, ami nagyjából azt jelenti, hogy vannak olyan cuccok a pályán, amiket lehet találni, viszont craftolni nem tudsz. És például a fegyver készítéshez kell, Jó, nem nagyon mentem bele, hogy pontosan milyen korlátozások vannak, hogy mit nem lehet kraftolni csak úgy, és mihez kellenek cuccok, de azt például a fegyvert azt már nem lehet csak úgy magában craftolni, ahhoz kellene ilyen alkatrészek és akkor aztán lehet. De azt meg ugye nem tudod legyártani, csak találni tudsz a pályán, úgyhogy belevitték egy kicsit jobban ezt a keresgélést. Meg a faktort. Mert lehet, hogy valaki az első hordozok, így ja, az aknavetőt, azt tecsesz meg. Meg ilyen kötelek, meg ilyesmi, tehát ilyeneket lehet találgatni. Fegyver agy, vagy nem tudom, hogy. Nem egy nagy fegyverszakértő, de hát milyen cuccokat, amiket lehet. Így, így fegyvert csinálni belőle. Jó, hát ne szeresd meg annyira, mert egy hét múlva kidobják ezt a rendszert ja, is. Nem. nem, igazából nem fogom talába szerintem annyira kipróbálni, hogy így hozzászokjak. És fogadjunk, hát, hogy mihelyt befejezzük a felvételt nem, nem, nem, Az a baj mostanában gyengélkedik a gépem, és a rust különösen nem szereti. Fogd erre nyugodtan. Én egyik hogy... a gépeddel Igen. Igen, Nem szép, do szép dolog amúgy a gépedre fogni, hogy azért nem indítod el, mert hogy nincs hozzá kedvet. A Battlefield 1-et nektek viszi fullon. Azt meg elszórakozok. Hát a, a Battlefield 1, az, hát ez az mennyivel rondább már, mint a Rust, nem? Hát egyébként. Lásd, <gül> most nagyon jól néz ki. nagyon-nagyon szép környezetből ülnek hátba az oroszok. Azért azt kell hagyni. Azért <gül> meg kell hagyni. De hát én amúgy most kell, azt hogy vettem lesz... észre, így az elmúlt hetekben, hogy szinte minimálisra csökkent az online játékaim száma. Hát nem csak egy úgy offline-ban játszom. Hát most jaj. tényleg ilyen izé. Most Mostanában egy fura izé, single player, meg ilyenekkel játszok. Mert kell az is néha. És sokkal boldogabb vagyok. <gül> Amióta nem dotázol a ezt a is, vagy hozzá. igen, az is már megvan, lassan három hónapja. Igen, az kiegyensúlyozott a hangod is. Igen. Takáld is egyenesebbnek tűnik, úgyhogy. Jajajajaj. A jótékony hatás. Ó, év, most megborotválkoztam, olyan jó volt, végigtoltam a Nós no év novembert. Igen. Igaz mondjuk egy kis handikeppel, mert november elsőjére már két hete nem borodol ja. De végig toltam. De nem tűnt el senkinek. Én De izé... szóvá tették egy csomóan. És amúgy full, fullba nyomtad a no vagy csak Bajuszban? Hát mivel körszakállam van alapból is, ezért, ezért így, így fullba. Én, én, én Bajuszban nyomtam a bizniszt. Te nem nekem, ugye a körszakál az gyári tartozik, mert a nélkül nagyon babyface a dolog. Ja, nekem is mondta, most megborotválkoztam, és nem mondta, na, most amúgy 29 vagyok, és akkor mondta, hogy na, eddig úgy nézték ki, mint egy 29 éves idős, és most csak úgy nézel ki, mint egy 18 éves fiatal. Úgyhogy, oh. <gül> úgyhogy megérte. És akkor mondtam neki, hogy ő is megborotválkozhatna. Na, mindegy. Uh. <gül> Kicsit erős. <gül> Kicsit erős volt. <gül> na jó, csak vicceltem. Uh, a hát jó, van hogy, hogy beszélgessek-e még játékról, amiről nem sok mindent tudok mondani. <gül> akkor egy ez egy jó beszélgetés, beszélgetés lesz. Na ugye, van sokkor korai hozzáférésű játék, ami így néha, mintha már nem is fejlesztenének. És pont nemrég volt, hogy így rászoktam nézegetni. Van ez a Kingdom Kingdom's Rise nevű cuc, Ilyen kardozós kardozós multis cuc. És néha-néha ránézegetek, hogy mi a helyzet vele. És most nemrég... Nemrég kikerült egy videó a, a fejlesztőnek a csatornájára, ahol így mutogatta, hogy az ilyen, nem tudom, ilyen dinamikus, kardozós valamit tettek bele, hogy ahol, ahol vágsz, mondjuk egy oszlopon mutogatta, hogy ott szakad ketté. Tehát ez még ilyen, ilyen stádiumban van az a játék. És... Ugye ez, hogy ez nemrég került bele a játékba, és így, tudom, ki is próbálom, persze nem játszik vele senki. Viszont, Viszont, a Viszont meglepődtem, hogy már a, a, a játéknak a, a menü rendszere is egész pofásan néz ki. Korábban elég fapados volt ilyen, toda egy egyszínű gomb valahova, és akkor látszott, hogy grafikust még nem látott az a felület. Viszont most már itt teljesen így korrektül néz ki. Tehát kezd, kezd játéknak kinézni a dolog viszont arra nagyon kíváncsi leszek, hogy hogy fognak ebbe játékosok bekerülni, mert hogy konkrétan nem játszik vele most senki, mert nyilván egy ilyen félkész játék. A korai hozzáférésbe is elég rég került bele, Hát meg az a baj, hogy ja, nem tudni, hogy vagy az... eléggé negatívak a hozzászólások is, és ez, ez sok válságba edeli uh, hát... Jó, oké, tudom, hogy azért, mert hogy nem játszik vele nem senki. Játszik de Tehát egy online de... játéknál, amivel a játékosok száma nulla, ott azért. De azt ne játszik, élmény csorbul. Tehát, hogy hiába tudod, hogy mondjuk azért húzzák le, mert nem játszik vele senki, nem fogod megvenni, mert múlt is, és nem játszik uh -huh. vele senki. így van, így van. Ez a, ez a korai hozzáférés nem igazán túl jól működik. Hát ez jól majdnem jól. olyan, mint az a, az a csivárlista nem? Hogy egy kardoznak kell egymással. Olyasmi, csak itt így vannak varázslatok, hogy al alapból csak ilyen tűzgolyót tudsz lőni, és akkor azokat később lehet úgy úgymond már valami fejlődési rendszeresség is van a játékban. Úgyhogy mondom haladnak vele. Tehát az, az tök jó, hogy nagyon sok címnél van az, hogy kiön korai és hát teljesen eltűnnek. Hát náluk is majdnem ez van, mert azért elég ritkán vannak ápdék, viszont itt tök meglepődtem, hogy ez nem, nem halt meg teljesen. Tehát tényleg ki akarják adni, mint játék. Fel lesz is neképp. belőle valami. Mondjuk ez ezről helyez sok mindent elárul, hogy hányan játsszák, hogy megnéztem az achievement listát, és a, az, hogy szerez meg az első kiretet multi matchbe, az a játékosok 8,9%-ának van meg. Jó, meg is nézem. Az nem sok. Megvan. És az a, az a leginkább elért. Tehát, hogy konkrétan a 9%-a -a a vásárlóknak érte csak el, hogy mást meg tudjon ölni multiban. Nekem megvan. <gül> hát akkor neked pont szerencsét Jó volt. Jó, jó. <gül> Nekem egész, nekem három, vagy nem, nem, nem négy achievement megvan. Van is minneség. megvan, valami csak 4,2%-nak van meg. Jó, hát így, így nem nehéz, hogy nem játszik vele senki. <gül> é, ez igaz. De még jónak tűnik a játékban nekem a grafika kicsit olyan, olyan, olyan elnagyolt, vagy nem tudom, olyan furcsa. Azon még, azon még van mit csiszolni, legalábbis amit én kipróbáltam. Nekem... Nem tudom, tehát vége játszottam el, akkor jobbnak tűnt. Most, mintha a grafik az nem lett volna annyira szempont. Azt hiszem, új grafikus motort is kapott, tehát valami másra ültették át talán. De hát akkor, akkor lehet, a képek már a régiből származnak. Hát meg ezek a Unreal Engine-re épül, ugye? És ott azért vannak változások néha. Ja, igen, igen, igen. igen, igen. Bár gondolom nem olyan nagyon durva egy újabb verzió Unreal Engine-re átportolni egy játékot. de nem kell mindent újraírni, nem azért át kell nézni, hogy mi az, ami kompatibilis, mi az, ami nem. Amúgy erről szerintem korábban ma beszéltünk egyszer, nem? Erről a játékról? Uh -huh. Ja, én néha, néha emlegetem. Kul lehet, az én mi lesz belőle? Igen. Meglátjuk. Majd talán egyszer. Meglátjuk. Meg a, meg a másik játék, amit még így nézegettem, és az a meg is fog jelenni. Csak ne a rászt legyen könnyű. Nem, az már nem. Az, Jó. Az már két, ezt Jó van, nem, van, a, van ez a Lego Word? Igen. World, nevű valami. Azt fog megjelenni, ha mindenik az februárban. És ezt most bejelentették. Be ezt, ezt a múltkor beszéltük? Ez még nem jelent meg? Nem, még nem. Én is ezen gondolkozok. hogy én úgy tudtam, hogy ez már kint van. Ó, de hogy az korai hozzáférésben jelent meg, és bejelentették nemrég, hogy jön konzolokra. Meg, meg, hogy februárban jön a megjelenés. És jó, hogy mikor beszéltünk -e? Nem, nem beszéltem róla. Nem. Igen, és, és itt... most érdekesen jelentették ben egyébként ezt a, ezt a konzolos megjelenést, meg a, a, a megjelenését a játéknak, mert ilyen visszaszámlálás indult ez Steam-en, hogy, hogy valami történni fog, és sokan csalódottak voltak, mert azt várták, hogy jön egy update, amiben lesznek benne új cucok. Ugye ez a játék, ez a, ez a LEGO világában játszódó legós Minecraft-szerű valami ami sajnos nem annyira Minecraft-szerű, mint amennyire én szeretném. Itt Még a itt az építkezésnél. Tudod. Igen, építkezni, meg, meg ilyenek, nem. Igen, igen. Vagy itt van egy karaktered is, amivel túl kell élni, vagy. Hát csak van vagy és van egy karaktered, amivel túl kell élni a nagybőrös semmit, nagyjából. Yeah. Mert hát lehet kalandozni, vannak ilyen csontvázak, amik néha rátámadnak az emberre, de azt is ilyen viccesen le lehet ütni őket. Semmi olyan jó, hogy ez legójáték. tehát itt igen, nem igen. Tehát ez tó, teljesen olyan, mint a legójátékok, hogy szétesik ilyen ízékre, pontokra, amiket összeszedsz, és akkor nagyjából úgy működik a, a játékban, amelyik hogy azért fezedd fel a világot, hogy olyan dolgot láss, amit utána később így a semmiből tudsz csinálni. Hmm. Tehát, hogy mit oda mész valami karakterhez, most régebben így működött, hogy oda mentél valami karakterhez, utána azzal tudtál változni. Vagy le tudtál rakni egy olyan autót, amit megtaláltál valahol, azokból a pontokból, amit így szétvertél. És akkor kaptál pontokat, és akkor lehetni egy autót, amit találtál, vagy ilyen mint elefánt, vagy mindenféle állat van, amit lehet lovagolni, meg lehet vele repülni, meg mindenféle. Már Akkor ez inkább tetsz, a felfedezésre épít. Ilyen. Igen, igen, ilyen sandbox, ilyen rohangálós valami, multiplayer van benne, online is, meg, meg ilyen couch, co-op is van benne, hogy így egymás mellett ültek és egyépen tudjátok csapatni kontrollerrel cuccot, mert nemrég belekerült egy ilyen kontrolleres dolog is, hogy inkább kontroll erre van optimalizálva. Tehát látszik is, hogy nyitnak a, a konzol felé. De ugye először PC-n jött ki az a játék korai hozzáférésbe. Hát én még mindenem látom benne azt a játékot, amivel én tökéletes majd. <gül> ez így nem úgy De... jónak tűnik. Ah, jó, hofa. Nekem, nekem, mondjuk én szeretem a legót, úgyhogy. Nem Igen. tudom, mikor már az első videókat láttam belőle, se annyira fogott meg. Lehet, hogy ez, hogy, hogy inkább felfedezel, mint. Tehát itt. Itt nagyon nincs veszteni valód. Kicsit olyan érzésre. Így igen. van, így van. Ah, ez hiányzik neked egy játékból, <gül> ez, ezt megéltük. Azt hiányzik, nem hogy ez... nem lő hátba senki. Igen, De igazából a világban nem nagyon van mit, mit úgy felfedezni, ami, amiért érdemes lenne így menni. Bár láttam videókat, tehát ott... Belementek, hogy a világba lehessen valamit csinálni, tehát valami Yeti adott neked valami munkát, hogy építs neki valamit, és akkor kaptál pontokat. És akkor küldetés, van küldetés, vagy valami ilyesmi. Hát vagy olyasmi, igen. És ez nem tudom, hogy ebbe a verzióban, ami most él, az benne van-e, vagy csak egy ilyen videóban mutatták ezeket be. Meg ugye vannak ilyen barlangok, mint a Minecraft, ezt fel lehet fedezni, tehát, meg ilyen biomok vannak ugyanúgy, ahol teljesen más cuccokat lehet találni. Uh -huh. Csak úgy nem nagyon van értelme ezeket így tényleg felfedezni, csak annyi, ilyen dekorációs jelleggel, hogyha valahova elmész, tanálsz valamit, akkor azt utána le tudod te is rakni valahova. Tudod, nagyjából ennyi, ennyi az egész. Mikor a modóhatóság, az nem tudom, hogy mennyire él, de mondjuk ha láttam benne ilyen pályát, amivel így játszottak, hogy olyan volt, mintha egy ilyen legós, autós kis játék lenne, ilyen versenyzős játék, mert autókkal is lehet benne menni, és akkor valaki építette egy ilyen versenypályát, aztán ott kavítszott körbe. Hát hamarokkal összeállgok, akkor lehet autózni is benne, és akkor mindenki örül. Hát, lehet, hogy ebből még lesz valami később. Ilyen, ilyen kreatív szinten. Egy a pozitív, nagyon. Úgyhogy, de tényleg ez ilyen nagyon gyerekeknek való szerintem jobban is, mint a Minecraft. És ez a kreatív rész van nagyon ki hangsúlyozva benne. De egyébként jól néznek ki a, a dolgok, hogy így minden tényleg legóval van megépítve. Tehát konkrétan van, van benne olyan jármű, amivel lehet így fúrni, tehát ilyen fúrócut, és így, hogy belefúrsz a földbe, így látod, hogy esik szét legó. Hmm. Ezékre. Legó darabokra a talaj. Jó, bufa. Ja, úgyhogy februárban jön, majd meglátjuk, mi lesz belőle. Addig, hát, bele több tartalmat. Ja, most ezt mondjuk nem próbáltam ki, inkább csak videókon keresztül nézegettem, hogy mégis mik még kerülnek vele. Meg hogy egy ilyen túlélő mód az tényleg jól ennek a játéknak. Ez egyik játékba elfér amúgy. Meg hogyha a van, a különöldal baj. Tehát, ne, nem, nem, nem. Online túlélő mód az nem kell senkinek. Viszont amit, amit <há> nagyon sokan mondták, hogy kell. Az, az oroszoknak kell. És, és beléztették ez, ez az FPS nézet. Tehát, hogy te építesz egy házat, és akkor azt nézhetet, és akkor belülről tudsz hát. hát, rohangálni. Mert ugye azért a legójátékokba, játékokban, ezekben a marvel meg minden ilyen történet alapú LEGO játékban azért a kamera kezelés néha eléggé folyosan volt meg, Pont mi ez mi? a gondolja, a néha elhagyható. <gül> <gül> <gül> <gül> igen. Ó, hát így kezdtem fogalma szépen fogalmazni. De hát. Na, úgyhogy lehet építkezni majd. Jó van. tenni, megnézzük. Megnézzük, mi lesz ebből játékból. Jaj, hát akkor a végére is értünk, hogy nézem. Ja, teljesen. Gyártottunk gyógyszert, volt nézze. itt Sony, meg Lego, meg minden. Nagyon durva. És el is fáradtunk. Úgy Így van. Meg is éheztünk. Meg is érzt, Most, hogy mondtad. <gül> Ugye? Ugye? Nem mondok én yeah, hülyeséget. És így akkor köszönjük, el. Ja. Így van, valam. Mm -hmm. nem. <gül> jó hitvágyat. <ít vagyod. gül> köszön. Köszönjük a figyelmet. Így van. És jó itt hitvágyat mindenkinek. És aludjatok jó És játszatok Igen. sokat. Igen, sziasztok. Hello. Sziasztok.